يا أيها الذين آردت فقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطعر الله ورسوله فقد فاتا قولا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وقيرا من يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور محدثاتها فإن كل بحلة في وكل لجعة الضلالة وكل ضلالة في النام Yaqulu Muhammad Qutub Ini sedang ya Soal Tayan 33 Kala Sair Apakah da'wahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Da'wahul Islamiyatul Hizbiya Merupakan da'wah Islam Hizbi Da'wah yang berlub pada Lausak Pada golongan Ke jamaat yang ikhwan al-Muslimin Seperti halnya jamaat yang muslimin Al-Tablih Jemaah di tabligh. Walaupun nasihat itu pun lima raya turuhan dan jalan. Dan apa nasihat antum pada orang yang mengatakan perkataannya seperti ini? Walaupun showhuk dilakukan dan dia menyebutkannya di tulisan-tulisan mereka. Bagi daripada turuhan, ketika kita mengatakan kepada orang di luar, dawah misalnya oleh untuk kembali kepada Islam, untuk tidak tahzuk. Tidak mengelompok mereka menuduh, jika salin juga mengelompok. Paham? Ya, salafi juga mengelompok. Kalau -lah mereka ingin menyamakan bahwa salafi, itu sama dengan ikhwan muslimi, sama dengan jamaah Nah ini, ingatannya dari Su'ufahmi. Dari buruknya sama orang aman Orang tersebut. Ya. Ya. Nah, apa kata Sheikh? Di sini Sheikh menjawab, saya katakan bahawa da'wahnya Syekh Muhammadin Abdul Wahhab ala man hadis salat salih til usul wal duruh. Dan diri dia adalah man hadnya salat salih til usul wal duruh. Dalam usul dan duruh ini. Layta al-qaddu minna at-tahayyus di jamaahin aw-hiz. Dan bukan maksudnya adalah tanong pada sebuah jamaah atau kelompok. Hizud ya, di sini jadi diartikan kelompok jadi diartikan partai Terus Berusni jadi partai Hizud ya, Tahrir belum, berusni ya, Belum punya partai ya, Karena mereka juga mengharapkan demokrasi Aslam na'arif agar Itu ya Sedangkan nah. mereka Hizud Tahrir mereka mengharapkan demokrasi Karena menjelur kepada kelompok atau hizb ghaifu kawtana alaih ahli suna wal jama'ah nah di dakwah ni ini ni di dakwah ni shif maksudnya bukan al-tahayyus ya tandaq pada sebuah jama'ah atau hizb keluar dari jama'ah ahli sunnah wal jama'ah salafan wa khalafan yang dulu ini gajib asyarak ini gak tandaq pada iman dan saya berlis Man had anusinna wa li'umah. <coughs> Fala shaykh. Amma Muslimin ikwal musliminul tablih. Adabun jamaatul muslimin dan tabligh. Wa jamaat kada wa kada. Dan jamaat ini begitu. Fa nahnu laduuhum jami'an. Kita menjeru mereka seluruhnya. Ila anhyaddu manadijawam ila kitabillah. Dan mereka menemalikan man had man had merekat pada Wa ila sunnatu sallallahu alaihi wasallam kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hadi fahami wala hadi wa fahmi salaf salih pada petunjuk zaman salaf salih dan berhimpun pada dan dengan mengembalikan pada itu semua pana wa qal alhamdulillah maka yang sesuai dengan fikrah sunnah dan zaman talal ummah alhamdulillah terima wa ma qalata dan yang menyimpang ke arah hujjah atau maka kesalahan itu harus dibenarkan, harus dibenarkan. Masya Allah. Ada nilai-nilai nilai seruan kita kepada mereka. Ini dah orang terpaksa seruan. Kembalikan semuanya kepada al-qur'an dan sunnah dengan makna kalaulumma, omawak, nakbal, terima yang larang dengan al-qur'an dan sunnah. Ada pun yang menelisih. Tinggalkan dan wajib kita jelaskan kepada pada orang. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini uh, adalah tuduhan merayat kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini akan mereka akan menudus tiap para imam, tiap para al-majay ketika mereka menyeru kepada Islam, bahawa mereka menyeru kepada pada kelompok. Demikian juga masalahnya. Kita menyeru kepada hak nah, ya, tempat ini di masjid ini. Mereka akan menuduh kita, ya, bahawa kita menyeru kepada pada kelompok. Kalau mereka akan menuduh seperti Imam Ahmad, itu menjeruk pada kelompok memang besar jadi menjeruk pada kelompok. Karena mereka tidak memiliki batasan ini. Nanti akan dijelaskan ya, bahawa ya, yang bedakan ini dan itu, mana yang menjeruk pada Islam dan mana yang menjeruk pada kelompok, ya, adalah ya, apa inti seruan mereka. Apakah seruan mereka itu adalah seruan Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah menjeruk pada kafir? Kalau demikian, kita tidak bisa mengatakan dan menuduh bahawa mereka menghurus pada kelompok, Tapi mereka menghurus pada Islam. Bagaimana ada Allah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Dahulu. Menhurus pada tawahi, pada Islam, bukan menhurus pada kelompok, Bukan menhurus pada Allah. Hasha wa kalimah. <coughs> kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh. Jangan lupit muraihan di sini namun karena هذه مؤلفاته رحمه الله ini tulisan beliau ada sebagai mesti yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ia zakh bil aqid zaqr bil aqilah sahihah penuh dengan aqidah ashhah fi bayan at tauhid dalam menjelaskan tauhid الذي هو حق الله al العبد yang merupakan haknya Allah yang wajib ditunaikan sebagai seorang hamba. Wahaya naik potuh dan bayan jelasan akan apa-apa yang membaca apa-apa yang itu. Yang karakter tulisan-tulisan dan kitab-kitab kita percaya Muhammad bin Abdullah. Wasiranu al-amr ibadatul nas ila ibadatillahi wahta dan kisah beliau pun penuh dalam yang manusia kepada engkau dan Allah wahai. Niro untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Warabtuma siwa-hu. Dan membongkar selainnya itu syirik wal bidah wal kufarat. Pernyataan yang khulu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wahani dakwah Rasul jami'an. Fadajalna inilah dakwah para rasul seluruhnya. Ya. ولا قد بعثنا في كل أمة رسولا عنيم بول الله وجهل يقطعه إن الله امت قد يقومت رسولنا فلا شيء في أمة رسولنا ما فينيابا إني أمة هذا رسول سليم إني أمة هذا رسول سليم يروه يعني بوجود سري أحمده الله سبحانه وتعالى وبراهمن نعم ان بول الله وجهل يقطعه ثم شرني ثم بربرة لقد أوم الله مسجدنا في بربرة apa kami arsalna ka min wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nu'tih ilai annahu la ilaha illa ana ta'budun tidaklah kami kutus dari seorang rasul pun sebelum engkau wahai insan kecuali kami entahkan kepada tidak ada yang layak diibadahi kecuali aku maka tidaklah kami yang Eh, ya. Jadi kita nak, Tinggal kembali ke, kita lihat, ya. Muallafat, apa yang ditulis, apa yang diborongkan oleh Syeikh Hamzah bin Abdul Wahab, ya. Dan itu semua sebagai bukti bahawa tujuan-tujuan itu adalah tujuan untuk bermusnah. Nah, jadi. Kalau begitu, da'awat syir adalah mata rantai. Dari da'awat-da'awat sebelumnya. Bisa juga ada celang sufi yang menuduh Nahna wahadiyah. Bahawa kita ini adalah wahadiyah. Ini mengandung tuduhan bahawa kita adalah sempalan. Ini juga merupakan tuduhan yang kejir. Dan ini adalah Islam yang suhu menyerup pada tawilillah. Menmerani bis'ah. الشرك والقراطان للمرامي خلاطوك المرامي خلاطوك هو ده بجمال يفيد اشترك الاشلام أبقى الله لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما اشلام هاي قوميسلمي انتبهوا اسمعوا نعم جاء اشلام ايتو انا له لله بالطاعة Berserah diri kepada Allah dengan ta'ad padanya. Ya, Islamu lillahi bittaw, bittawfih wa'l-mukiyallahu bittawah Berserah diri kepada Allah dengan bittawfihd dan Allah dan berduk padanya dengan penuh ketaatan. Walqalus wal-barad Khalus arti yang bersihkan diri wal-barad dan berlepas diri minasyimti dari syirkan wal bidai Dan bid'ah bid'ah ah bida ah Dan pelaku keduanya Ibu Ya Bukan semata-mata pada berlepas di Syirkan dan bid'ah ah. Tapi juga harus berlepas di dari pelaku keduanya Nah, nah ini jantungan dari Ibrahim A.S Manakun berkata ya syirkan şey, Jangan betul orang ni. Hal ini rukuk Imam Majed. Ini lah rukuknya Imam Majed. Nah, pasti pun anda pun Majed. Seorang Majed, ya, seorang pembaharu. Bukan dalam arti bikin hal yang baru dalam Islam. Ini ada ah. Ya Di perkara orang awam tak perlu seorang yang baru ini. Allahu Akbar. Tahu ke kan? kalau idiot dan dulu habis sombong dan takak bor, ya, mengatakan bahawa Islam tak perlu diperbarui. Nah, cara muka soal akan ya, tanya maknanya kata Kalau yang benar akan tanya makna yang anda inginkan adalah. Dimaksud dengan pembaruan ialah mengembalikan kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Ya, Masukur sumberkanlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Allah Yabgur dalam ini umat di setiap ratus seminitan. Mereka akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung tahun orang-orang yang memperbaharui adab mereka. Siapa? Baruan maknanya mana? Mengembalikan kepada. Pada ajaran Rasulullah. Mereka yang mengatung aku pembaharuh, seandainya mengajak dan ah. Ini merusak daripada. Pas kita katakan orang ini merusak daripada, kita katakan dia itu seorang bani. Ya. Yang kedua, Yang muncul setiap atau oh, muncul tanpa seorang. Ini syad. Ya. Seperti oleh Syekh al-Bani r.a. Ada syad. Al-Qur'an kita katakan, asalnya dibenda, wah, wakadamin syarpan itu. Hilangan ini ada dua syarat seorang jantam baru, sebab duanya dengan ini, ya. dia tidak menjeluk kepada atau si yang dia tidak mengetahui, bahkan sebaliknya, oh, sebaliknya ini orang bukan menjeluk kepada si, tapi mana menjeluk kepada syekh al-Bid'ah al-Qur'atan, nah, ya. yang kedua. Ya, syarat yang kedua pun tidak diambil. Nah, Hadihi dakwatul imamun Mujaddid, Illa dakwah imam Mujaddid, mujadid ya, Dan, eh, Lakob al-imam, Ini banyak berbual ini oleh Orang. Ya, orang. Sesungguhnya banyak diberikan kepada orang lain enggak pantas diberikan laqab bahwa itu adalah seorang imam Illa waliy kalau kita datangnya iman itu talah nah. Wal setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, aqwatu ma ala ummati al ummatul mudllin. Yang paling dikhawatirkan terjadi pada umatku adalah iman imam yang menyedihkan. Ya. Nah. الذي أحجى الله به العباد والبلاد إن الله دعوة إمام المجدد يو سبحانه وتعالى ملياة نننّى إدبتا نننّى العباد والبلاد على أحمد الله أحمد الله ننّزان نقرئني مقصود نقرئ صوح هذه هي وما زلنا ولله الحمد dan senantiasa kita alhamdulillah na'if fi yang da'watil warah. Ta'hudub libuah dengannya dakwahnya yang Allah. Nah. Dan dia ada buah dari dakwah Syekh apa yang kita lihat dari ya, evet. Madrasah <tim> India <trenches> ya, Lingua Arabiyah min amnin wa istiqrari Aman, tentram tenteram. Hadah dan juga kaumul ulama kemuliaan mereka pada ulama dan ikramum biyuutur rahman pada tamu-tamu nya Allah bagaimana perhatian mereka terhadap haji jamaah haji bagaimana mereka menegakkan sujud sujud mereka menegakkan ya yang menafikan dan mengatakan tidak ini mukadim sombong ya. dan keamanan minasyariqah dari pencurian. Mana di sana. Tidak ada ungkapan buah dari dakwah ni di sana. Yeah. Naam. Yang paling besar adalah ramah bil ulama. Mulai şey. <coughs> Syekh orang tuanya mereka Syekh şey Abdul Aziz, Abdullah Abdul Aziz, Ibas rahimahullahu taala mewasiatkan pada mereka untuk memuliakan ulama Untuk memuliakan ulama ya. Dan mereka merealikan Bagaimana Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka Di antara wasiat syih Buqbe rahimahullah pada kita Masyari ya. mawujud ini ya. Bagi ini mendengar Syih menasihatkan kepada kita wajib pada setiap muslim wajib bagi setiap muslim an yataawalu ma'a hadhihi untuk taawun dengan negeri ini walau dengan kalimat yang baik walau dengan perkataan yang baik walau dengan kalimat yang طيبه saya harap audiensi ya ana minta punya share screen pengadanya wa liman yang mau mendengar ana bisa siap Sangat berbeza dengan mereka yang menodong dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan terhadap negeri Islam di Arabiya. Baik. Siri kedua leseh zaman dini ilmu raihan. Ama da'wah ikhwan Muslimin, ikhwan Muslimun, pernah soal. Hal al-lah muhasishuha kitabag wahidan al-talqin di baya jadi bisa melihat kalau kita nampak bincang terhadap mengetahui ini da'wahnya Syekh Muhammad bin Abdul Waqar ada pun da'wah ketipuan Muslimin tidak tanyakan kepada mereka atau kepada orang yang membela-bela dakwah mereka apakah mu'asisnya pendirinya pernah menurut sebuah kitab satu saja, sahabat Allah yang berbicara tentang tawshid, yang menjelaskan akidah yang sahih pernah kan? Ya? Akuatbagi ilajumnyahan atau pengikutnya lah. Kalau bukan muhasishnya, kalau bukan pendiri. Walda hasanat benda yang ikhlas dalam ibadat tidak ada. Kena tershare berjami hawa. Dan apakah hasanat benda yang pendiri ini? Semasa hidupnya menyuruh pada ikhlasin beribadah, untuk murnikan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Jadi ya. ini. sudah berada di sini ونabdah syirk di jamiah anwa'i adalah meraih syirikat dengan segala macam untuknya wala azal al-kubah al-kibah abakah dahwahnya menghancurkan kubah yang dibawa dalam kuburan kuburan berubahnya Allah wa syulatimun wa sain syirk berubahkan apaan Sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, membangun kubbah di atas kuburan. Ialah bentuk pengagungan orang mati. Ya, yang menjadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Seolah-olah dia memiliki nizah, majiah. Ya, keistimewaan. Ya, dibandingkan dengan kuburan-kuburan yang lain. Sehingga kufus jiwa murusi hidup terfitnah. Ya, sehingga timbul pengagungan. Ya, memberikan marah pengagungan kemujaan dan istimewaan kepada kemulia kumpulan tersebut. Wa al-sawwan abdriha Alhamdulillah mereka meratakan abdriha pusara-pusara yang dibangun tinggi-tinggi itu. Wa man al-kawassul ni kubur solehim al-awlihan dan dengan kuburan-kuburan orang sholat dan para para wali merupakan merubakan syirkan. Diaini yang sirkun akbar, bertawasul dengan awliya, dengan orang-orang mati, berdoa di samping kuburan. Walaupun ditanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintanya kepada Allah ikhlas, tapi mintanya dikami kuburan ini. Wallah, ini kitib. Lusta kalau dia mengatakan, berarti tidak ada keyakinan sama sekali tentang kuburan tersebut. Kalau benar, mereka mesti datang keburan musul dan berdoa di bulan musul. Tentunya dia memiliki yakinan terhadap keburan musul sehingga dia laukan doa itu. Walaupun dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ya, samping keburan. Nah. Duhur su'alihimun awliya kata Yadza'amun. Bagaimana pengakuan mereka. Mereka mengaku bahawa mereka menyerup peratau. Ini buktinya. Nanti anak akan sebutkan. Dengan dasar. Ya, bahawa pemimpin-pemimpinnya sebelum akibat sebelum pengikutnya bahawa mereka adalah orang yang meniru pada mishirika ini dakwajit ikhwan mishirika meniru pada mishirika dan yang lebih dahsyat lagi perbisayat ya, hukum itu rancun ya, dia tidak bisa berada antara tawfid al-rububiyya wa tawfid al-rububiyya dia tidak bisa mendapatkan. Dan mengatakan bahwa dakwah itu masyur, itu adalah Tawshidul Rumuhiyyah. A'udhu Dillah. وَالْأَقَوْمَ السُّنَّةِ Apakah mereka mengatakan sunnah? كُلُّ هَذِي الْأَشْئِلَى لَيْكَ لَهَا عَجِيبًا Seluruh pertanyaan ini ada jawabannya. Maka dia dia bisa jawab. Bagaimana jawab, لَدَا مَنْ aqidah الْأَقِدَةِ الشَّلَابِيَةِ Dan bagi jawabannya, ada bagi mereka yang mengerti akidah salabiyyah. Al-Quran Islam Waqoranahabidawawatid iqbal -e muslimin Kemudian dia membandingkan dengan da'wah iqbal muslimin Jadi yang penting dikirimkan Harus belajar akidat Islam dulu yang benar Akidat tahu. Ya. Setelah dia tahu Baru dia bisa menilai Baru dia punya filter sehingga dia juga meresap ya. Dia punya cermin Yang dia jadi apa? Tolong ukur ya. Kerana ada yang banyak kan? Ya. Kalau muslimi, ya, ini tidak punya Jadi Mereka sombong ini, saya mencoba tahu ke sana Jemaat Tablet, mereka ikut juga dengan warung muslim, mereka ikut dengan Khizib ya, Tahrir, mereka ikut juga dengan LDI, ikut dengan MI, ikut dengan segala macam ya. Latas dia mau menilai dengan ya, Dengan siapa yang pernah dia menilai? Nah, itu dia menilai dengan hawa maksudnya Ya. bukan dengan sandaran yang benar tetapi mana wansuya, yang sesuai dengan orang-orang itu yang dikatakan hak dan mana yang tidak sesuai itu dengan Allah ini secara modelnya seperti ini kebanyakan orang seperti ini modelnya ini disampaikan ini basil maka dia mengatakan menurut saya tidak A'udhu Billah hal ke'alam Apakah Antum sudah belajar? Sudah mengerti akhidah yang sahih dan akhidah yang benar? Akhidah al-sulah wal-jamaah tiga Antum baca sebuah kitab Antum bisa menilai mana yang hak dari yang Allah so, Antum menilai dengan akhidat yang saham Bala jawab ladaman arabal akhidat al-salamiyah Jawabannya Bagi mereka mengerti akhidat al-salamiyah Dan membandingannya dengan dakwah ikhwan muslimin Al-mutannattila Al-mutannattila Memandangkan pesan muslih ini, ya, Tercermin si muasibnya pada diri si muasibnya, si pedingnya, hasan al-Banna. Hasan al-Banna nanti akan disebutkan. Ya, dari perkala perkala al-Banna, siapa pun tahu karakter dakwah ekor muslih. Nampak Dia Nampak. Nah. aku tu bah dan orang yang membaca kita tidak kereka. an lam takun lahu da'watun tun sarih al di muarabat syirik wal bid'ah, bahawa orang ini itu adalah membenda tidak memiliki mada dakwah yang cerdik yang terjelas dan jelas, ya dan lurus dalam syirkan dan bid'ah. Dia pur katakan membenda, berkatakan membenda. Wacihatul Ikhwan al Hasyafiyah tidak mampu. Lantas dia berjauh Ikhwan al Hasyafiyah. Al Hasyafiyah adalah sebuah tarekat sufi ya asyadzaliah ya yang wajar disyirikkan begitulah diandum ketahui muti-muti yang innallahi ta'ala qaribatan sebentar lagi ini al-hasabiyah as-syalaniyah ya bernama sebuah kota bernama hun bernama hun ya seperti perkataan dia juga Rizal bangla juga مقر طريقه al السيد حسني الا tempat pusaranya kuburannya al syeikh As-Sayyid al Hasani Al-Hassabi ya. Sheikh al Tariq Al-Ula Tariqah Al-Ula Syekh tarekat yang pertama dari tarekat Al-Hassawiyah dikubur al di Deman Tomb Eh واظبطت تنبالي على حضره في مسجد التوبه كل ليله تو على الحضره في مسجد التوبه في كل ليله ده شيء ممكن يتاكدوا له حاضر في مسجد التوبه في كل ليله في مسجد التوبه في طرميه اني الشاهد لده قد بكذا وصاحب الاخوان الصوفيه dia dapat tahu. Walaupun kitab ini, dan berkenaan pada kitab di atas, yaitu muda syarat tidak mewajibnya pada alam yang dua puluh empat. Yang almarasyid Abdul Wahab al Mujiz di cara al Hafsiah, dan al Hafsiah al dan di sana juga hadir Al-Sayyid Abdul Wahab. Itu seorang yang berikan ijazah, ijazah karena tarekat, jadi banyak ada ijazahnya. Ya. "Tariqah al dalam Belantaraqah Al-Hashawiyah dan telqaitul Hashawiyah Al-Syadziliyah anhu. Kita mengambil tarekat Hashawiyah Al-Syadziliyah dari orang ini Itu siapa? Al-Sayyid Abdul Wahab. Naam. Wa adnani di aurat, di auratnya itu kalau ambilnya aslinya tulisannya di adwar itu kotak kotak nubait. Nampak ya, sudah rujuk yang benar adalah aurat miris dan dia mengizinkan bu ya, untuk mengamalkan miris-miris, wawal wawal dan menggantikan tugas-tugasnya. Ini ya, Ram memiliki kebudukan dalam kategori kesopian. Ya. Nah وقال لمياء كذلك جوا كانت ايام منو ايام استقرار في عاصفه التحول فكانت فتره استقرار في التعدد والتشوه كان ههرم يعني هابش كان مجهور بتقولها هذه هذه الاستقرار انطلاق في عاصفه التشوه dalam من الاستقرار في التعدد والتشوه كان كذلك الله dalam al-ibadah dan tepawuf. Ini berkata Dari orang ini. Dari yaksana al-Banna semis. Ya. Dari kitab. Udak-kiradu. dan Waqala dia ayman. Dari kata juga orang ini. Suatana al-Banna. Kuna fi kathirin al-ayyam al-jamah. Al-atiyyatafu. An-nak biaha bila menfuhu. Sokutika kami. Ya. Bi-hari-hari.